la microfon este preotul Valeriu care aduce cu multă bucurie programul LED098 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Considerând că programul este ascultat cu tot atâta bucurie din partea ascultătorilor, cu câte bucurie a fost pregătit din partea colectivului nostru de emisiune, vă anunțăm astăzi că textul lecțiunei noastre va începe cu versetul 44 de la Evanghelia după Luca din capitolul 7. Înainte de aceasta însă vom parcurge cu multă plăcere și cu multă bucurie fragmentul rezervat pentru ziua de astăzi din lucrarea din istorisirea lui Cristina Roy numită În Exil. În lecțiunea trecută am asistat la încheierea unei stări de cumpănă prin care a trecut beată Ana, aflându-se în exil acolo, stare din care a fost izbăvită și a ieșit biruitoare datorită Domnului Iisus Hristos, care i-a trimis un înger să o susține, ca rezultat al stării ei de acceptare față de voia lui Dumnezeu, așa cum i-au rânduit el viață. Din starea aceasta de cugetare și de luptă interioară, o trezește Cozima, se înfilipă o discuție între ei, Ana rămâne surprinsă, considerându-l credincios, își deschide inima față de el, povestindu-i cum stau lucrurile cu viața ei, în bucătărie unde discutau să așterne o liniște ca de mormânt, după care Ana intervine în felul următor. Domnule Cozima, întrerupse fata tăcerea, iertați-mă, nu știam că și dumneavoastră sunteți unul din aceia care l-au primit pe Hristos. El tre Acum te înșeli, spuse el atunci, ce ai experimentat tu. Și ce numești o naștere din nou îmi este necunoscut. Eu sunt un om al rațiunii și asemenea lucruri greu se potrivesc cu rațiunea. Tu crezi într-un Hristos care a înviat și s-a înălțat la cer și stă acum pe tron la dreapta lui Dumnezeu. Eu cred într-un Hristos marele om ideal care a învățat pe oameni să trăiască numai cu folos și să moară eroi. El a trăit fără să fie recunoscut și a murit fără răsplată. De-ar fi primi răsplata de care vorbești tu, atunci n-ar mai fi chiar un răbdător ideal. Să trăiești, să lucrezi și să renunți cu nădejdea într-o mare răsplătire nu este un eroism. La acestea, fata replică. Da, asta poate că nu, dar să fii un împărat din veșnicii, să-ți lași gloria, să devii un om nenorocit și să mori fără vină pentru păcate străine de o moarte rușinoasă, și toate acestea din dragoste, aceasta este eroism, domnule Cozima. Biblia spune, Iisus a murit pentru păcatele noastre și, dacă Hristos n-ar fi înviat, credința voastră ar fi zadarnică. Voi sunteți încă păcatele voastre. De n-ar fi murit întuitorul pentru păcatele mele, ce s-ar fi întâmplat cu mine? Cum aș sta înaintea lui Dumnezeu? Este imposibil, domnule Cozima, să nu crezi că el a murit pentru noi, pentru păcatele noastre. Nu, asta nu cred. Păi, ce faceți cu păcatele dumneavoastră? Întrebă Ana din nou. El zâmbi. Mai văzut-o vreodată păcătuind? Fata ezită. Vezi? Exact cum nici eu nu te-am văzut păcătuind, că de când ești aici ne fați numai bine, iubești pe Dumnezeu și pe oameni, ascult de legea lui Hristos al tău, tot așa cred că nu mai prinzi nici tu pe mine, zise Cozima, cu vreun cuvânt sau vreo faptă rea. Știi, urmă el, întrucât e alfixă tăcută și aproape înspui cine vrea să trăiască cum a trăit Hristos, acela nu mai păcătuiește. Ana și reveni din uimire ei și zise, și chiar de-ar fi așa. Ce se întâmplă cu păcatele trecutului, domnule Cozima, dacă ele nu sunt spălate cu sângele sfânt? Cozima răspunse: Păi, tu crezi că Dumnezeu e dragoste? Crezi și că noi am fost odată morți față de El, că am trăit fără El și am făcut rău? Ei bine, El știe că noi nu putem altfel. Deci, dacă am încetat odată cu aceasta, înseamnă atunci că totul este în ordine. Nu ești de acord? Nu vreau să ți rănesc convingerea ta dragă Ana." Deși crezi în judecată și în veșnicie, totuși te temi. Eu, din potrivă, nu mă tem deloc de o întâlnire cu Dumnezeu. El m-a creat ca pe tot ce se află pe acest pământ. Dacă am realizat lucrurile pentru care m-a destinat Dumnezeu, atunci dispar pentru totdeauna din lume." Oh, dar asta este trist, trist, domnule!" strigă Ana. Dacă o să fiți chemat din viață la mijlocul ei, încotroveți merge atunci, căci numai trupul moare." Însă aveți un suflet și un duh care sunt nemuritoare și care trebuie să se întoarcă înapoi la Dumnezeu. Cum veți sta atunci înaintea Lui fără o mântuire prin sângele mielului Lui Dumnezeu? Știi? Răspunse Cozima. De fapt, nu cred într-o întâlnire cu Dumnezeu, dar să presupunem că va fi așa. Dacă aș trăi așa cum poruncește Isus, atunci trebuie să trec examenul. Odinioară mi era foarte greu să trăiesc. Chiar și azi nu mi-e prea ușor, dar vreau. Eu însumi îndecid scopul vieții. Dacă e nevoie ca să mă înving pe mine însumi, atunci o fac numai ca să ajung la acest scop. Vreau să spun mai atât. Acolo unde am trăit odată, puteam să trăie și azi, comod și fără griji. Dar am avut un dușman căruia am vrut să-i plătesc așa cum poruncește Hristos. Era vorba de a salva viața unui om. De aceea mă vezi acum aici? Dar nu-mi pare rău deloc că am venit aici și că într-o anumită măsură m-am înjosit. Aici am mai multe ocazii de a face bine. Îți spun asta numai ca să-ți arăt că nu e nevoie de un extra cer. Omul poate să-și creeze cerul în el însuși prin renunțare și jertfire de sine. El nu are nevoie să aștepte o viață veșnică și poate trăi chiar astăzi ziua de cer. Da, până la moarte, ofte Ana. O, domnule Cozima, vă admir, dar cerul meu nou și noul meu pământ, cu minunatul oraș Ierusalim, și cumpăratul veșnic și viu Iisus Hristos în el, îmi este totuși mai drag, căci eu sunt o păcătoasă și am nevoie de un mântuitor. Dar, glorie Domnului, el am! Da, el am! Cozima dădu din umeri și plecă în camera unde se măcina. Acolo, Andrei, tocmai se ridica și închidea cartea. Ucenicii văzură cum îl bucură apariția meșterului. Începură să vorbească prin semne, dar ciudat. Deși ucenicii cunoșteau bine limbajul cu semne, când Andrei vorbea cu meșterul, rare ori înțelegeau. Faptul acesta le rămase inexplicabil. Întrucât Andrei arătă spre carte, gândirea ei probabil că vorbește acum despre ceea ce îl captivase în așa măsură, încât uictase chiar și de lucru. Iubiți ascultători, încheiem aici pasajul care l-am avut destinat pentru lecția de astăzi ne impresionează tăria argumentelor lui Ana, care răspunde acestui om, se vede un om citit, un om cultivat, un om al rațiunii, dar vom fi și mai impresionați de tăria argumentelor vieții ei trăite pe care le vom cunoaște în lecțiune viitoare. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai făcut parte de Domnul Iisus Hristos cel viu, care este cu noi aici pe pământ și a cărui prezență o simțim tot mai accentuată cu cât noi înșine devenim mai conștienți și ne interesăm mai mult de prezența Lui lângă noi. Fie ca învățăturile pe care le vom căpăta în lecțiunea de astăzi să ne apropie tot mai mult de El, ca să-i dea Lui posibilitatea să se apropie de noi, să ne umple viața de pace, bucurie și fericire veșnică. Amin. Despre Isus, profetul care a adus lumina și viața pe pământ, citim, iubiți ascultători, în versetul 44 de la Luca, capitolul 7, în discuția pe care o poartă cu Simon, fariseul în casa lui, cu privire la femeia păcătoasă. Citeți versetul 44 din Luca 7. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, Vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele. Dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Iubiți ascultători, Domnul susmântuitorul Mântuitorul nostru trebuie să știm că se întoarce totdeauna spre cei prigoniți, bagiocoriți și desconsiderați de oameni pe care îi mângâie cu privirile sale și mustră în același timp pe bagiocoritori. Așa am citit aici, el s-a întors spre femeie și a vorbit cu Simon. Femeia păcătoasă era privită cu superioritate de către fariseul Simon, acest om religios, dar Domnul Iisus i-a luat apărarea și i-a arătat faptele ei mari, care erau săvârșite nu din poruncile legii, ci din cea mai sinceră și fierbinte iubire. Adevărata pocăință este cea din tăi dintre faptele bune pe care o poate face omul înaintea lui Dumnezeu. Este o dezbrăcare a eiului după care urmează vindecarea, iertarea vieții zdrențuite de păcat. Naaman, marele general sirian, nu voia să meargă la Iordan, după porunca preorocului Elisei, ca să se scalde și să fie vindecat, pentru că era rușine să se dezbrace în fața slujitorilor ca să nu-i se vadă lepra. Femeia păcătoasă însă nu s-a rușinat ci a venit așa cum era în fața Mântuitorului, s-a dezbrăcat de toată mândria ei și astfel a primit iertarea. Să nu ne fie rușine nici nou să ne pocăim, chiar când păcatele noastre sunt văzute și de alții. Simon Fariseul a fost dojenit de Domnul Isus pentru purtarea lui necuvincioasă față de Dumnezeu și față de semeni. Cine se poartă necuvincios față de Dumnezeu, se poartă necuvincios și față de semeni și invers. După legea o Speției în Orient, gazda trebuia să dea apă pentru spălarea picioarelor celor invitați la masă. Simon Fariseul nu a făcut lucrul acesta față de Domnul Isus, dar femeia păcătoasă i-a spălat picioarele cu lacrimi. Legea cere picioare spălate cu apă, dar nu dă nici apă, nici putere mâinilor care să facă această slujbă. Dragostea însă de lacrimi pentru spălatul picioarelor dă putere mâinilor să le spele și dă părul capului ca să le șteargă. Aceasta este dragostea. Fariseul este întruchiparea legii și a oamenilor legii, adică religioși și formaliști, iar femeia păcătoasă este întruchiparea păcătoșilor pocăiți aprinși de focul dragostei dumnezeiești, dragostea care se revarsă spre Dumnezeu și spre oamenii. Deci, Domnul Isus îi spune lui Simon, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Dragul meu, ce dai tu, Domnul Isus? El nu-ți cere decât sinceritatea inimii, adică să o deschizi prin credință și pocăință pentru ca să ți-o umple cu harul iertării sale cu dragostea sa și cu fericire veșnică. Dacă ești credincioș și ai înțeles adevărul cum că Domnul Isus are un trup pe pământ alcătuit din toți credincioșii și săi, dai tu lacrimi pentru spălarea picioarelor acestui trup, celor care aleargă în lucrarea de vestire a Evangheliei, adică acestora să le dai, că ei sunt cei care fac parte din acest trup. Când intră un frate în casa ta, Indiferent de gruparea religioasă din care face parte, ce fel de atitudine dai tu? Ca fariseul sau ca femeia păcătoasă? Iată întrebări care îți fac bine dacă gândești adânc asupra lor. În versetul următor, versetul 45, Domnul Iisus continuă să-i spună lui Simon. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Domnul Iisus nu dorește mai întâi faptele noastre bune, osteneala noastră, lucrarea Lui, ci dorește inima noastră, dragostea noastră sinceră și fierbinte pentru El ca persoană, pentru felul Lui de a fi. Aceasta dorește El mai întâi și mai mult din partea noastră. Întâi și întâi dragostea și apoi toate celelalte. Unde este dragoste? Acolo toate sunt bune, toate sunt la locul lor.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 deci, făcuse o faptă bună față de mântuitorul nostru, dar fapta aceasta nu era luminată de soarele dragostei. De aceea, mântuitorul nu s-a putut bucura de ea. Vezi, poți să fii foarte religios, cu o purtare morală manierată fără greș, dar totul să fie rece, fără viață, fără tresărirea inimii. Orice fapte sau jertfe izvorute din starea aceasta nu-l bucure pe Dumnezeu, și nici nu sunt urmate de roadă. Femeia păcătoasă nu avea cunoștințe religioase, așa ca fariseul, nici fapte bune ca el. Dar ea iubea fierbinte pe Domnul Isus și în dragostea ei îi săruta picioarele și îi le spăla cu lacrimile ei. Când a văzut lucrul acesta, Mântuitorul s-a lăsat biruit și copleșit. Ce plăcut și dulce este să te lași copleșit de dragoste, și apoi i-a iertat toate păcatele acestei ființe, înălțând-o pe cele mai înalte culmi, ca să o poată vedea toți îngerii și toți oamenii din toate veacurile. Ceea ce se face din dragoste pentru Dumnezeu rămâne veșnic și este înălțat mai presus de orice într-o lumină nebănuită. Sufletul care s-a întâlnit cu adevărat cu Domnul Hristos, este aprins de focul dragostei pentru el și pentru ai lui. Acesta e primul și cel mai văzut semn. Dragostea nu se gândește la legi și canoane, ci ea are drumul deschis spre inima lui Dumnezeu și spre inima oamenilor în orice timp și în orice vreme. Cine mai întâi nu dăruiește dragoste lui Dumnezeu și făpturilor sale, nu mai poate dărui nimic. Așa cum s-a spus. Orice jertfe, cât de mare ar fi, își primesc valoarea numai prin dragoste. Dumnezeu și oamenii însetează mai întâi după dragostea noastră și apoi după celelalte lucruri pe care le avem. Domnul Iisus îi spune lui Simon, deci, tu nu mi-ai dat sărutare. Citind pentru tine, dragul meu, aceste cuvinte, ce poți să spui ai dat și tu, Domnului Iisus, sărutarea dragostei tale? Acest lucru se vede nu din vorbe, ci din trăirea ta de fiecare clipă. A, a iubi pe Domnul Iisus înseamnă a iubi felul lui de a fi, viața lui, gândirea lui și lucrarea lui, adică felul lui de a lucra. Ce dai tu, Domnul Iisus, și cum dai? Ca fariseul sau ca femeia păcătoasă? Spune, deci, Domnul Isus despre ea în continuare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Iată un gând duhovnicesc pe care îl putem spune în împrejurarea aceasta. Picioarele Domnului Isus fac parte din trupul său, adică biserica. Deci, cum te porți față de toți credincioșii Mântuitorului nostru? Dacă nu-i primești cu dragostea care femeia păcătoasă l-a primit odinioară pe Domnul Isus, nu-l iubești nici pe el capul cu adevărat. Dragostea noastră față de Domnul Isus se vede din dragostea pe care o arătăm credincioșilor săi, adică picioarelor sale prin care se mișcă el astăzi în lume. Iată o lumină în fața căreia trebuie să ne oprim, și să ne cercetăm adânc. Iată ce mai spune Domnul Isus Fariseului în versetul 46. Capul nu mi-l-ai uns cu un delem, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. În vechime, ungerea cu un era semnul văzut al chemării și întăririi într-o anumită slujbă, împărat sau preot. Era un fel de punere deoparte, sfințire pentru slujbă nu mai slujea și la înfrumusețarea feței, așa cum scrie psalmul 104. Femeia păcătoasă, prin ungerea cu undelemn al capului Domnului Isus, arăta că pentru ea el a devenit iubitul inimii ei, că nu mai are alt iubit decât pe el, că a rupt-o cu viața ei din trecut. Prin ungerea lui cu Undelem, ea l-a înfrumusețat pentru sine și pentru alții, ca să fie mai atrăgător și mai limpezit. Să sfințești, deci, să ungi în inima ta pe Hristos ca Domn, ce faptă mai frumoasă și mai necesară pentru tine și pentru cei din jurul tău poate fi? Să-l limpezești și să-l înfrumusețezi necurmat pentru tine și pentru cei din jurul tău, ce poate fi mai de dorit în ta pe pământ? Iată la ce suntem chemați toți creștinii. Celui pe care l-ai pus deoparte în inima ta, îi dai necurmat iubirea cea mai curată și cea mai fierbinte. În el îți găsești bucuria, despătarea și fericirea vieții. Este așa, Domnul Iisus, pentru tine, dragul meu? Să nu-ți cadă greu întrebările, pentru că în lumina lor, dacă dorești sincer mântuirea și desăvârșirea, te cercetezi și eu mă cercetez cu toată atenția. În versetul următor, versetul 47, după ce până aici Domnul Iisus i-a prezentat lui Simon toate actele de dăruire, de devotament ale femeii față de el, îi spune. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci ai iubit mult, dar cu ei se iartă puțin, iubește puțin. Haideți, iubiți ascultători, să cugetăm puțin și pe marginea acestui verset. Pentru toate lucrurile există o cauză. Nimic nu e la întâmplare. Ești așa cum ești, nu din pricina cu tare sau cu tare. Sunt copil al lui Dumnezeu din pricina Domnului Isus Hristos, care și-a jertvit ca mântuitor al meu personal. Dacă am păcatele iertate, este numai din pricină că le-am mărturisit Domnului Isus și El, în bunătatea Lui, mi le-a iertat. Toate păcatele pe care le-am mărturisit, El mi le-a iertat. Pe cele nemărturisite și de care nu îmi pare rău, le port asupra mea, nu sunt iertat de ele. Mântuitorul nu ia sărțina nimănui cu forța, ci numai cine i o dă lui de bunăvoie. Și cu cât îi dai mai mult din sarcina ta, te simți mai ușurat și îl iubești mai mult. Când o dai toată și când te predai lui în întregime, atunci arzi într-un foc nemai spus de iubire pentru el. Domnul Iisus spunea fariseului că femeia păcătoasă iubește mult pentru că îi s-a iertat mult. Aceasta e cauza. Femeia păcătoasă a fost ea, mai întâi cuprinsă de dragostea Domnului Iisus, care primește pe păcătoși și din pricina aceasta a venit ea la el cu credința că va fi izbăvită din starea în care se afla. Și așa s-a și întâmplat. Toate păcatele ei au fost iertate, iar ea, în schimb, I-a dat toată dragostea arzătoare care îi umplea inima, dragoste arătată prin fapte. Îi spăla picioarele cu lacrimi, le ștergea cu părul capului și îi le ungea cu mir. Dragostea Domnului Isus face din cel mai mare păcătos cel mai mare sfânt. Un scriitor creștin zugrăvește pe femeia păcătoasă în felul următor. O arată când în ziua aceea trecea îngânfată pe stradă și a văzut prin fereastră pe Mântuitorul Hristos în casa fariseului. Privirea lui a străpuns-o. În aceeași clipă s-a petrecut în lăuntru ei o lucrare, care a silit-o să intre în casă, după ce mai întâi s-a întors să ia un vas, vasul cu mir, pentru cel care a privit-o cu atâta dragoste. Lacrimile ei dovedeau pocăința ei, iar mirul cu care iau spiciarele, arăta iubirea ei cea mare. Numai în inimile nobile sălășluiește iubirea, iar inimi nobile... Sunt numai acelea iertate, curățite și înnoite de Domnul Isus. Cu cât cineva își simte gravitatea păcatului și vine la Mântuitorul cu credință, primește iertarea și în urma iertării izvorăște iubirea pentru el. Simon Fariseul, care se considera drept, a primit din partea Mântuitorului o lecție limpede și necesară ca să-și cerceteze viața în lumina lui Dumnezeu, și să se pocăiască și de dreptatea Lui. Să cerem Domnului Duhul Său, care încredințându-ne de păcat, ne va împinge la pocăință, apoi va răspândi din berșug în inimile noastre dragostea Lui Hristos. Așadar, în versetul de mai sus, Domnul Isus vorbește cu Simon uitându-se către femeie. În versetul următor, în versetul 48, citim, Apoi a zis femeii, Iertate îți sunt păcatele. Deci aici se adresează direct femei, spunându-i vestea minunată a iertării păcatelor. Numai cei care vin la Domnul Isus cu inima zdrobită în pocăință, așa ca femeia păcătoasă, numai aceia primesc iertarea păcatelor. Fără o venire personală la Domnul Isus prin credință și pocăință, nu se ajunge la iertarea păcatelor, nu se intră în templul mântuirii. Dacă vii la Domnul Isus și crezi în El, în jertfa Lui de pe cruce, vei auzi ca și femeia din Evanghelie cuvintele Iertate-ți sunt păcatele, căci oricine crede în El are iertarea păcatelor. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este drept și credincios ca să ni le ierte și să ne curățească de orice neregiuire. Dumnezeu iartă pentru dragostea Lui Hristos pe oricine crede în El. Și șleapă de păcatul. El este bogat în îndurare și plin de milă față de toți care îl cheamă și nu îndepărtează pe nimeni de la harul iertării. Cuvântul lui Dumnezeu așa de hotărât, harul său așa de minunat și și sa atât de încercată nu ne lasă nicio îndoială în privința aceasta. Ce ne trebuie deci pentru a fi iertați? O credință simplă în ceea ce ne spune Dumnezeu, adică să credem în Mântuitorul Iisus Hristos, căruia i-am mărturisit păcatele și am cerut iertare în numele lui. Și astfel suntem pe deplin, și fără nicio plată, iertați. Această credință ne trebuie mereu, căci nu vom putea niciodată să răstignim păcatul, să ne bucurăm în Dumnezeu și să cinstim Evanghelia, dacă nu credem în acest dulce cuvânt al Mântuitorului Sus, iertate îți sunt păcatele. Iubiți ascultători, cu vestea aceasta minunată că toate păcatele ne pot fi iertate cu o singură condiție. Să vrem să venim la el și să primim iertarea, anunțăm încheierea programului L-098. Slăvim pe Dumnezeu și mulțumim că programul de iertare a păcatelor rămâne încă deschis. Iubiți ascultători, în încheierea programului L 098 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, doresc să dau citire unei poezii al cărei titlu este Afară vor fi câinii. Poezia aceasta scoate în evidență faptul că locul în care ne vom petrece veșnicia de dincolo de groapa rece de mormânt, depinde de alegerea pe care o facem acum Înainte de a ne alergarea pe pământ. Afară vor fi câinii netrebnici și pustii, înăuntru vor fi miei. Cu care vrei să fii? Alegeți bine locul în care o să petreci, că unde ai mers odată, acolo ești pe veci. Afară sunt mincinoșii de fapte și de grai, înăuntru vor fi drepții. Cu care vrei să stai? Afară sunt scârboși în iazul cel de foc, Năuntru-s credincioși, Cu care-i al tău loc? Afară-s arzând sub vina grea, Năuntru sunt curații, Cu care-i partea ta? Afară sunt fricoși fugiți pe drumul rău, Năuntru-s cei statornici, Cu care-i locul tău? Afară e satana, Înăuntru e Hristos, cu care vei petrece, de unde vei fi scos. Alegeți bine locul în care o să petreci, că unde ai mers odată, acolo ești pe veci. Amin. Eu te rog acum să meritezi și viața să-ți o cercetezi.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 mai ține varul său Căci zilele tale Trec pereți Când curând te vei trezi Dar poate va fi treziu Varul de la neamul S-a